الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين Allahumme la ilme lana illa ma alamtena innek entel alimul hakeem Allahumme alimna ma infavna wa infavna bima alamtena wa zidna ilmen yarabbil alamin Naka je slava ihvala Allah subhanahu wa ta'ala unalika kolika je njegova velicina i koliko samo Allah jalla jalaluhu dolikoje Naka je salavati salam na njegova posanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa salame na njegovu časnu porodicu sve ashabi Allahu subhanahu wa ta'ala svjedočimo ponizno i pokorno mu se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam on djel le podari svoje blagodati, milost i dobrote pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu i milost poveća, poveća prema nama molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam podari znanje od kojeg ćemo se okoristiti da nam pomogne da se okoristimo, odnosno primijenimo u praksu, svoj život uskladimo po onom znanju kojeg smo već stekli. A doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. U našim prethodnim predavanjima na kojima smo spominjali hadise i komentarisali iste hadise o braku, bilo je dakle riječi o propisanosti braka podsticaju na brak zatim spomenu koju ženu tražiti za brak, kakvu ženu tražiti za brak. Zatim u prošlom predavanju bilo je riječi o pojedinim propisima prosidbe, odnosno nekim detaljima koji se trebamo pridržavati svakako koliko smo u mogućnosti kada dakle dolazimo, prosimo ako Bog da suprugu za sebe i slično, dakle prethodio je hadis koji govori o učenju dove in alhamdulillah zatim šta je to dozvoljeno vidjeti kod buduće jeli supruge odnosno one koja se dakle prosi šta je tada dakle dozvoljeno vidjeti kod nje i slično pa ćemo večeras uz Allahu subhanahu wa ta ta'ala dozvolu da inšallahu ta'ala završimo govor o prosidbi i tim dakle propisima koje nam je bitno da znamo inšallahu sledeći puta govoriti o uvjetima ispravnosti, uvjetima ispravnosti braka. Dakle bez čega brak nije ispravan, odnosno ukoliko se sklopi bez tih uvjeta, taj brak je neispravan i takvi jeli mladenci, muškarac i žena suprug i supruga trebaju se razvesti pred kadijom ili slično i ponovo jeli nakon što ispune te uvjete sklopiti sklopiti brak. Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, istaknuti učenjakovom um, svome vrednom delu bulugul maram min adilati lahkam, ili, kako bi bilo u prevodu, vrhu na cčežni za šarijatskim dokazima, u knizi o braku kaje, spomni, dakle, sledeći hadis, pokaje. Anibni Umar, radijallahu anhuma, kale, kale rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi vasallama, la yahtub ba'dukum ala khitbati ahihi, hatta ya ib qlehhu a jedene lehu el Khalib muteve konalih v lavdlu lil Buhari. Dakle prenosi se od dibne ommera rodje Allahu huma da je reka. Allahu poslannik alihi Salatu v selam rekao je, neka niko od vas neprosi na prošnju svoga brata. Neka niko od vas ne prosi na prošnju svoga brata, sve dok on ne odustane sve dok taj prosac prethodni ne odustane ili dok mu ne dopusti. Ovaj hadis zabilježili su Buharija i Muslim, hadis je muttefak un'alih i ovaj citat rivajet jeste kod imama Buharije dakle njegov. Kao što ste čuli, prinosilac hadisa jeste plemeniti ashab Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer je sin Omera ibnul Khattaba radijallahu anhuma. Primio je Islam zajedno s babom Omerom. Učinio hidžru u Medinu. Zbog svoje maloljetnosti nije učestvovao u bitkama na Bedru, na Bedru i Uhudu, dok mu je Allahov poslanik alejselatu ve selam dozvolio da učestvoje u bici na Hendeku. Allahov poslanik alejselatu ve selam posvjedočio mu je dobrotu, rekavši: "Ni'me rađul Abdullah." predivan li je čovjek Abdullah. Također, Abdullahovi savremenici, ashabi, posvjedočili su Abdullahu skromnost, znanje i superiornost nad njima. Majka Abdullahova jeste i majka Hafsi, radijallahu anhuma, a njihovoj majci je bilo ime Zeyneb bint Maznun. Ona je bila sestra Osman ibn Madnuna al-đumehija. Ebu Jafar al-Baqir, rahimehullahu ta'ala, rekao je Ibnu Omer, radijallahu anhuma, kada bi čuo hadis Allahog poslanika, alihi salatu ve selam, ništa na njega ne bi dodao, niti oduzeo i nikomu tome ne bi bio ravan. Ibnu Vahb prenosi od Malika, rahimehullahu ta'ala, ono od onih koji su mu pripovjedali, Da bi Ibnu Or radi Allahhu Anha predanja Alhog poslanika Alihi Salatu ve Selam. Slijdio stanje situacije u kojima se nalazio allhu poslannika Alihi Salatu ve Selam toliko se u tome truddio da bi se drugi pobojali za njega, da bi se drugi pobojali za njega. Khariđe ibn Mus'ab prenosi od Mus'aba ibn ukbe, da je nafija rahimahullahu ta'ala rekao kada bi vidio ibn Umera radijallahu anhuma kako slijedi Allahog poslanika alaihi salatu veselam rekao bi je lut. Također od nafije sluge ibn Umera se prenosi da bi ibn Umar radijallahu anhuma istraživao i raspitivao se na kojim sve mjestima je klanio Allahog poslanika alaihi salatu veselam pa Ibn Omer klanjao na tim mjestima. Spominje se da bi Allah, poslanik alihi salatu islam, odsijedao, odmarao pod jednim stablom, pa bi Ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma obilazio to stablo, okopavao ga, zaljevao, vodio brigo o njemu, da se ono ne bi osušilo, da bi ono što duže bilo u životu kako bi Ibn Omer radijallahu anhuma što duže sjedio na tom mjestu na kojem je sjedio je Allahov poslanika alaihi salatu veselam. Čak ekremekum Allah. Abdullah ibn Omer je raspitivao se dakle na kojim sve mjestima bi Allahov poslanika alaihi salatu veselam obavljao malu nuždu. Pa bi Abdullah ibn Omer obavljao na tim mjestima ekremekum Allah malu nuždu. Pa ovako slijedjenje Allahov poslanika alaihi salatu veselam. Od strane Abdullah ibn Umera, što su mu priznali svi ashabi da je Abdullah ibn Umar bio najdosljedniji u slijedjenju sunneta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Takvo slijedjenje sunneta ostavilo je na Abdullaha ibn Umera i takako veliki trak. Pa Asim ibn Muhammad al-Umeri prenosi od svoga oca da je rekao... Nikada nisam čuo ibn Umera, radiyallahu anhum, da spominje vjerovjesnika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama, da nije plakao. Nikada nisam čuo abdullaha ibn Umera, radiyallahu anhum, da spominje Allahu poslanika alaihi wa sallam, a da nije plakao. Ikhrima ibn Ammar prenosia da abdullaha ibn Ubeida ibn Umera. Od njegovog oca da je on proučio riječi Allaha subhanahu wa ta'ala A kako li će biti stanje kada mi dođemo iz svakog ummeta, dovedemo iz svakog ummeta i svakog naroda svjedoka. Pa Ibn Umar radijallahu ta'alanhuma toliko zaplakao da je nakvasio svu bradu svojim suzama. Zašto? Zato što je Allah, poslanik alihi salatu salam, plakao kada je čuo ovaj ajet. Zastao na ovom ajetu i plakao. Abdulaziz ibn Ebir Ruvad prenosi od Nafije da bi Ibnu Omer radijallahu anhuma ako bi ga prošla jacija u džematu cijelu noć bi proveo namazu. Cijelu noć bi klanjao ako bi ga prošao džemat. Ne bi klanjao jaciju u džematu cijelu noć bi proveo namazu. Također Nafija kaže Ibnu Omer ne bi postio na putovanju niti bi iftario kada bi bio kod kuće. Burdi ibn Sinan prenosio od nafije da je rekao, Ibn Omer radijallahu anhuma znao na jednom sjelu, na jednom međlisu, na jednom sastanku podijeliti 30.000 dirhema, a zatim bi prošao mjesec dana, u njemu ne bi pojao komadić mesa. Omer ibn Muhammed al-Umeri prenosi od nafije radijallahu tala da je rekao, nije preselio Ibn Omer. Nije otišao na drugi svijet. Nije umro Ibn Omer radijallahu ta'ala anuma sve dok nije oslobodio. Kupio je oslobodio hiljadu robova pa i više. Allahu ekbar. Imam Malik rahimehullahu ta'ala rekao je Ibn Omer radijallahu Anhuma ostao je živjeti nakon Allahovog poslanika alaihi salatu veselam 60 godina šireći znanje Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, među onima koji bi posjećivali Abdullaha ibn Omera. Kad tade, Rahimahullahu ta rekao je, čuo sam Ibnul Museyjeba da kaže, na dan kada je umro Ibn Umar, nije bilo boljeg čovjeka od njega. za sebe nije ostavio boljeg čovjeka. Nije bilo sličnog g njemu. Praselio je krajem 73. godine po hijđri ili početkom 74. godine po hijđri. Dakle, ovaj hadis kojeg prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, govori o pojedinim propisima prosidbe. Odnosno, hadisom se zabranjuje prosidba žene koju je već neko drugi zaprosio. To je zabranjeno činiti sve dok taj, dakle, prvi ne odustane ili ne dozvoli drugima da i oni prose dotičnu jeli, osobu pa ćemo Bog da ovdje pojasniti pojedine još propise prosidbe. Dakle, pod jedan ko već bilježi. A dakle, ovo predavanje trebalo bi na neki način bilježiti, pošto će biti puno detalja. Prosidba predstavlja u uvodu brak. Ne smatra se brakom i ona djevojka koja je zaprošena ne smatra se dozvoljenom i nije dozvoljeno s njom ništa raditi što je dozvoljno sa svojom suprugom, sa svojom ženom. S takvom djevojkom, makarona bila i zaprošena, s njom ništa nije dozvoljno rati, nije dozvoljno osamljivati se, nije dozvoljno s njom govoriti, jeli uljepšanim govorom, ili slično, jeli laskati i ostalo. Zatim, prosidba nije uvjeti spravnosti braka. Prosidba nije uvjeti spravnosti braka. Nije dio braka, već samo dakle predstavlja nekakve mu kadimate, odnosno uvode u brak. Ne smatra se dakle dijelom braka niti pogotovo uvjetom ispravnosti braka. Tako, ukoliko bi se brak sklopio bez prosidbe, brak bi bio ispravan. Među, međutim, uglavnom, jeli, dolazi mi smo svjedoci, dolazi do ove prosidbe i ona je svakako jeli, jači put, bolji put, bolje sredstvo do uspješnog braka. Po tri, kod džumhura, islamskih učenjaka. Prosidba je jajz, dozvoljena zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wala junaha aleikum fima 'arrattum bihi min khitbati an-nisa. Inema nakon dakle grijeha u onome dakle u tome što jali, prosite žene odnosno što izlazite i prosite žene. Dok je kod šafijski pravnika kod Učenjaka šafijske pravne škole prosidba preporučena sunnet. Sunnet zbog vjerovijesnikove alaihi salatu vasalam prosidbe ajše i hafse radijallahu anhuma kako stoji kod imama Bukhari u njegovom sahihu. Svakako treba naglasiti ovaj propis prosidbe. Ovakav je kada su u pitanju dozvoljene žene. Dakle dozvoljene žene, to je žene kod koje ih ne postoji prepreka za sklapanje braka s njom. Ukoliko postoji prepreka za ženitbu određene žene, samim tim je dakle i prositba zabranjena. Ukoliko je zabranjeno ženiti određenu ženu, isto tako zabranjeno je jeli prositi, dolazi jeli jedno za drugom. Peto, osnova je da se žena prosi od ili kod njenog staratelja, velija. Osnova je da se dolazi i da se prosi kćerka ili unuka ili ako nema babe ima madjed ili slično dakle ko je već staratelj osnova je da se ona prosi od njenog staratelja kako se bilježi kod imamo Buharije da je Allahov poslanik alihi salatu selam zaprosio Ajšu kod njenog oca Abu Bekra radijallahu anhuma međutim česti i to i ženi vjernici Bogobojaznoj ženi vjernici dozvoljeno je prositbu uputiti njoj lično. Direktno njoj ponuditi brak. Kako se spominje od Umu Selemi, radijallahu ta'ala anha da je Allahu poslanik alihissalatu veselam nakon smrti njenog muža Ebu Selemi, radijallahu an poslao hati, Hatiba ibn Abi Belta radijallahu an njoj. Dakle, Umu Selemi da je zaprosi. I ovaj hadis bilježi ima muslim, dakle hadis je vjerodostran bez imalo sumnje. Zatim, preporučeno je i samom veliju, staratelju, staratelju, dakle, te djevojke, žene, da brak s njom ponudi čestitim bogobojaznim vjernicima. Kako se spominje u Kur'anu, po pojedinim mufessirima, da je Šuaib ponudio Musa'u, a.s., brak s jednom od svoje dvije kćerke. Kako kaže Allah, djela djelala u suri Al-Qasas, inni u ridu en unkihake ehidebne tejje hatajn, dakle, prenoseći govor, u kojim se kaže ja želim da te oženim sa jednom od ove svoje dvije kćerke. Dakle, preporučeno je lijepo da staratelj, ukoliko primijeti u svojoj blizini jeli, lijepog vjednika, mladića, bogobojaznog, da svoju kćerku ponudi njemu. U tome, dakle, nima nimalo sumnje, smetnje. Također, prenosi se da je Omer radijallahu talan ponudio Ebu Bekru i Osmanu brak sa njegovom kćerkom Hafsom kako bileži Imam Bukhari u svojom sahihu. Također, Umu Habiba, radijallahu anha, ponudila je vjerovjesniku, alihi salatu veselam, brak s njenom sestrom, želeći da i ona uživa u dobru, u kojem uživa Umu Habiba, misleći da je Allahom poslaniku, alihi salatu veselam, posebno njemu, posebno njemu, dozvoljeno da oženi dvije sestre, kako bileži Imam Bukhari u svojom sahihu. Također, Alija, radijallahu telan, ponudio je Allahom poslaniku, alihi salatu veselam, Hamzinu kćerku, ne znajući da su Allahov poslanik alihi salatu esalami Hamza, braća po mlijeku, kako bilježi ima muslim. Dakle, dozvoljeno je veliju i lijepo je, preporučeno je da velij staratelj ponudi svoju kćerku bogobojaznom vjedniku. Također, propisano je i dozvoljeno ženi, vjednici, bogobojaznoj, da ona ponudi brak čestitom bogobojaznom vjedniku kao što je prethodio na prošlom predavanju hadis Sehla ibn Sa'da ili u drugom rivajtu Anasa ibn Malika radijallahu anhuma. Međutim, islamski učinjaci postavljaju uvjete, a to je prije svega da se radi o iskrenom nijetu, iskrenoj namjeri, dakle čestitim bogobojaznim osobama i također ukoliko je sigurno se da dotičnim postupkom, kada žena ponudi brak jeli muškarcu, da tim postupkom neće doći do fitne, neće doći do smutnje. Neće doći do smutnje. Dakle, u takvom postupku, ako se ispune ovi uvjeti, nema nimalo nikakve smetnje. U predanju kod Enesa ibn Malika, radijelallahu ta'alan, spominje se, kao što ste vjerovatno čuli, da je rekao, jedna žena je došla Allahom poslaniku, ali ih i salatu je sada mi ponudila mu brak, ponudila mu da je ženi. Rekla mu Allaho poslaniće imaš li potrebu za mnom. Pa slušajući Enesove riječi, Enesa ibn Malika, njegova kćerka koja je bila tu prisutna, rekla je kako je samo nije stid, kako je bestidna, kako je neodgojena, pa je na te riječi Enes ibn Malik radijallahu ane odgovorio, doista je ona bolja od tebe. Tako mi Allaho, ona je bolja od tebe, ona je priželjkivala društvo, suživot, s vjerovijesnikom, alihi Salatove selam pa mu je i ponudila brak. Kako bilježimo Buhari. Koje se ženske osobe ne mogu prositi? Koje žene nije dozvoljeno prositi? Dakle, nije im dozvoljeno ponuditi brak. Pa dakle, pod jedan. Sve žene s kojima je zabranjeno stupiti u brak, sve jedno, da li ta zabrana bila trajna ili privremena. Jer kao što je rečeno, Prosidba je uvod u brak, pa ako je brak s dotičnom osobom zabranjen, tada je i njena prosidba zabranjena. Dakle, sve žene s kojima je zabranjeno stupiti u brak, tim istim ženskim osobama zabranjeno je i dakle ponuditi brak, odnosno prositi ih. Kao što vam je poznato i kao što ste malo čast čuli, postoji dakle, privremena i trajna zabrana. Dakle, Određene kategorije žena je trajno zabranjeno ženiti, dok postoji druga kategorija koja je samo privremeno zabranjeno ženiti. Pa dakle, prije svega, žene koje je zabranjeno trajno ženiti. Dakle, nije nikako moguće stupiti sa tim osobama u bračnu vezu. Pa dobro bi bilo dakle, da se bilježi. Dakle, ženske osobe koje se trajno ne mogu ženiti, Ova trajena zabrana ima tri razloga. Ima tri razloga. Jeli? Neki islamski učinjaci dodaju još neke razloge. Ali uglavnom, dakle, oko ova tri se slažu. A to je, dakle, porijeklo, odnosno srostvo, krvna veza, zatim, tasbinstvo i pomlijeku. Osobe, dakle, koje su zabranje pomlijeku zbog dojenja. Pa dakle, prije svega žene koje su zabranjene zbog porijekla, odnosno srest, krvne veze, srostva. Majka, kćirka, sestra, bratišna, sestrišna, tetka s očeve strane i tetka s majčine strane. Dakle, sedam osoba. Majka, čerka, sestra, bratična, sestrišna, tetka s očeve strane i tetka s majčine strane. Sedam osoba. Ove žene, dakle, nije dozvoljeno ženiti nikako. Zauvijek. Zauvijek su trajno zabranjene. Zbog riječi Allaha subhanahu wa tela u suri Nisa 23. ajetu Hurri me ta'alikum un mehatukum وَبَنَاتُكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِي Zabranjene su vam vaše majke, vaše kćirke, vaše sestre, vaše tetke. S očevej strane, vaše tetke. S majčine strane, vaše bratišne i vaše sestrišne. Dakle, sedam kategorija. Zatim, žene koje su Zabranjene po tazbinstvu. očeva supruga, odnosno ono što bismo mi rekli jeli, maćeha, ono što se kod nas zove maćeha. Dakle, majka je umrla, babo se oženio sa drugom ženom, dakle, nakon izvjesnog vremena babo preseli umre, nije dozvoljno sinu da, da se oženi sa tom ženom, dakle, maćehum. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاُكُمْ مِنَنِّسَا I ne ženite se ženama kojima su se ženili vaši očevi, kao što stoji u 22. ajdu sure Ennisa. Zatim, druga kategorija žena koju je zabranjeno koje je zabranjeno ženiti po Tazbinstvu jeste snaha, sinova žena. Dakle, ukoliko se sino ženi, dovede dakle tu ženu, snahu, zatim nakon izvjesnog vremna Allah odredio da sin preseli, nije dozvoljno babi, dakle, da oženi tu jeli ženu, tu snahu. Kao što kaže Allah s.w.t. u 23. ajtu, spominjući zabrajanje žene, pa kaže, وَحَلَا إِلُوا أَبْنَائِكُمُ الْلَذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمُ I dakle, žene vaših sinova, vaših rođenih sinova. Zatim, ženina majka, odnosno, kao što mi kažemo, jeli punica, takvu ženu također nije dozvoljno trajno, Ženiti. Jer Allah subhanahu wa ta'la u istom ajetu, 23. ajetu, jeli kaže وَاُمَّهَا تُنِسَا اِكُمْ I majke vaših žena. I ove tri kategorije, dakle, maćeha, snaha i punica, odma po sklapanju braka, odmah po sklapanju braka, dakle, ne uslovljava se spolni odnos, odmah po sklapanju braka bivaju zabranjene bivaju zabranjene. Dok, dakle, ova četvrta kategorija, žena koje su zabranjene po Tazbinstvu, a to je, dakle, ženina kćirka, odnosno pastorka. Ukoliko čovjek oženi ženu koja je već bila u braku i ona dolazi, dakle, iz tog braka sa kćirkom, dakle, nije dozvoljno ženiti tu kćirku ukoliko čovjek oženi njenu majku i ima odnos s njom. Dakle, tek nakon odnosa ta kćerka, dakle, biva zabranjena. Jeli, ukoliko babo oženi ženu, ona je, čovjek oženi ženu, ona je došla sa kćerkom, desi se, dakle, odmah posklapanju braka da umre, dakle, ta žena nije ima odnos s njom, onda, dakle, može da oženi, jeli, tu njenu kćerku, odnosno, jeli, tu bivšu pastorku. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 23. majtu sure Nisa, Warabe ibukumullati fi hođurikom min nisa i komllati bihin. I dakle vaše pastorke koje se nalaze kod vas od vaših žena s kojima ste imali odnos. Fe iljem te konu da Hetum bi hinna felađuna halkomm, ako niste imali, niste imali odnos s njima onda dakle nema smetni, nema smetnje da se ženite jeli Nnjima, dakle koliko majka umre. Zatim, dakle, žene koje su zabranjene po mlijeku. Dakle, treća kategorija, žena koje su zabranjene trajno po mlijeku. O ovim kategorijama govori Kur'an i sunnet. U Kur'anu se spomnju dvije, jeli, kategorije, spomnije se majka po mlijeku i spomnije se sestra po mlijeku, kao što Allah subhanahu wa ta'la kaže u 23. majtu sure An-Nisa. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْدَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَى I vaše majke koje su vas dojile, i vaše sestre po mlijeku. Dakle i doilje vaše i vaše sestre po mlijeku. Dakle majke po mlijeku i sestre po mlijeku nisu dozvoljene trajno se ženiti. Zatim u sunnetu su spomenute još dakle pet žena, pet dakle kategorija žena koje su dakle trajno zabranjene po mlijeku. One su dakle slično kao i kod porijekla, kod srostva, je li kod krvne veze. A to je dakle tetka po mlijeku Kćerka po mlijeku, jeli, tetka kao što, jeli, smo spomenuli, tetka sa očeve i sa majčine strane, jeli, zatim kćerka po mlijeku, sestrišna po mlijeku i bratišna po mlijeku. Dakle, kao i kod krvnog srostva, jer je došlo u hadisu, u vjerodosljenim hadisima kod imama Bukharije i muslima, jeli, da je Allahov poslanik a.s. rekao doista, dojenje zabranjuje sve što zabranjuje i porod, odnosno krvna veza. Jeli? Tako da, dakle, sve što je zabranjeno po krvnoj vezi, po srostvu, biva zabranjeno i po, po mlijeku. Dakle, ove osobe je trajno zabranjeno ženti. Niju u kom slučaju nije moguće s njima stupiti stupiti u brak. I ta druga kategorija, to je, dakle, žene koje su privremeno zabranjene. Privremeno zabranjene njihposti jeli više vrsta privremeno zabranjene i opet da biste lakše shvatili da podijelimo dakle i ovu kategoriju dakle one žene koje su zabranjene zbog jeli sastavljanja više žena odnosno dakle riječ je o više ženstvu kada nije dozvoljno tu drugoženiti tu drugoženiti jeli žen dakle zbog razloga jeli sastavljanja više žena pa dakle nije dozvoljno dvije sestre sastaviti u braku. Dvije rođene sestre nije, dakle, dozvoljno sastaviti u braku, dakle, dvije rođene po krvi, dakle, po krvnom srostvu ili po mlijeku. Ili po mlijeku. Jeli, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَاَن تَجْبَعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنُ I da sastavite, i zabranjeno vam je da sastavite dvije sestre, kako stoju surijenisa. Također nije dozvoljno oženiti ženu i njenu tetku s ocjeve strane ili njenu tetku s majčine strane Kao što nije dozvoljeno sastaviti dvije sestre po jali krvi ili po mлеку isto tako nije dozvoljeno sastaviti dakle ženu i njenu tetku s ocjeve ili s majčine strane dakle da čovjek oženi jednu ženu a zatim oženi drugu ženu zatim nije zbog određenog razloga dakle dozvoljeno ženiti se privremeno određenim ženama. A to je dakle žena koja je u iddetu, žena koja je u iddetu. Zbog riječi Allaha subhanahu wa taala: "Wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga al-kitabu ajalah." Ina se na sklapanje braka sve dok dakle ne prođe iddet. Zatim privremeno je zabranjeno ženiti ženu koju je čovjek dao tri talaka, tri razvoda braka. Njemu je dakle privremen, tamo žena nije trajno zabranjena. Zašto? Zato što dakle postoji rješenje. Ukoliko dakle drugi čovjek oženi tu njegovu ženu, koju on tri puta pustio, razveo je tri puta kao što je poznato, dva puta, prvi put kad pusti može vratiti ženu, drugi put kad joj da razvod braka može vratiti ženu, treći puta kada dadne razvod braka više ne može vratiti. Više ne može vratiti. To je loho vjera. Nema poigravanja. Kada je treći put da razvod braka, da bi ponovo živio s njom uslovje da je ožen neko drugi da je ožen i neko drugi i da ima odnos s njom uslove dakle da ima čak i odnos s njom zatim ukoliko oni ne nađu zajedničku životu je li taj drugi je pusti onda dakle ovaj prvi ima pravo da je li ožen ponovo tu ženu dakle ona mu je privremeno zabranjena sve dok da dakle ovog ovog trenutka. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 230. ajetu "Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu." Dakle ikada je pusti, dakle mislis' ovo ayet na treći, treći puta, nije ona mu nije dosudna sve dok je drugi jeli muškarac neoženi. U hadisu se pojašnjava i dok ne bude dakle imao odnos s njom. Kada je oženi i ima odnos s njom, jer je, dakle došla žena čovjek je pustio ženu, nije imao odnos s njom, dakle, taj drugi, pa je Allah u poslanika alihi salatu sam naredio da se vrati i da se ima, dakle, odnos. uslovje dakle, to. Zatim, nije dozvoljno jeli, ženiti ženu koja je u hađskim ili umranskim obredima sve dok, dakle, ne završi te obrede. Dakle, privremeno je zabranjeno ženiti takvu ženu dok je ona u ihrama, odnosno hađskim ili umranskim obredima. Kada, dakle, prođu ti obredi, onda je dozvoljno je li oženiti takvu ženu. Ili ukoliko je čovjek, dakle, u harskim ili umranskim obredima, on, dakle, niti ženi sebe, niti, niti druge, kao što je došlo, jeli, u vjerodostnom hadisu kod imama muslima. Također, zabranjeno je ženiti ženu koja je mušrikinja, nogoboškinja, dakle, pa, Privremeno je zabranjeno ženitiњу zašto privrnu ukoliko dakle prihvati islam, tada je dakle dozvoljeno je li ženiti takvu ženu. S druge strane također nije dozvoljeno je muslimanci da se uda za nevjernika. Nije dozvoljeno muslimanki da se uda za nevjernika sve dok on ne prihvati, sve dok on ne prihvati je islam. Kao što kaže Allah subhanahu wa taala u suri Al-Baqara 221. ajetu: "Wa la tunkihul mushrikeena hatta yu'minu". udavajte za mnogobožce, za mnogobožce sve dok oni ne povjeruju, sve dok ne prihvate vjeru. Jeli. Također, kažu islamski učitelji, nije dozvoljeno, jeli slobodnom muslimanu, iako dakle ovo je malo kod nas, jeli, nije zastupljeno pitanje, nije dozvoljeno slobodnom muslimanu da oženi robinju, niti dakle robu da oženi jeli svoju, jeli svoju vlasnicu. Svoju vlasnicu Jeli, to su, dakle, od prilike osobe koje je zabranjeno trajno i privremeno, privremeno ženiti, odnosno stupiti s njima u brak. Pa, dakle, sve ove osobe, sve ove žene kojima je zabranjeno stupiti u brak, sve jedno, bilo to, bila ta zabrana trajna ili privremena, istim takvim osobama zabranjeno je jeli i ponuti brak, odnosno prositi ih. Zatim, Bio je kratko spomen, a ovdje ćemo ponoviti, ponoviti, dakle govorimo o kojima sve ženama ne može se poniti brak, odnosno ne mogu se prositi, pa dakle druga kategorija, prva kategorija dakle sve žene koje su koje je zabranjeno ženti. Zatim ova druga kategorija žena koja je u iddetu, žena koja je u iddetu, u pričaku, jeli, kao što se kaže. I takva žena može se nalaziti u nekoliko situacija, u nekoliko vrsta iddeta pričeka. Pa dakle, pod 1. Žena koja je u iddetu u pričeku zbog smrti svoga muža. Žena koja je u pričeku u iddetu zbog smrti svoga muža. Svi islamski učenjaci su složni da takvu ženu nije dozvoljeno prositi, nije dozvoljeno ponuditi joj brak dok je ona u iddetu. Nikome nije dozvoljeno takvoj ženi jasno, otvoreno, direktno ponuditi brak. Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, kaže, onaj ko to uradi, to jest jasno ponudi, jasno direktno ponudi brak, zaslužuje da se kazni kako bi se on i slični njemu odgojili. Također i ta žena koja je u idetu, nakon smrti svoga muža, ukoliko bi joj neko ponudio i ona pristala, takva žena zaslužuje da se kazni, dakle obadvoje dvoje, i muškaracko joj je ponudio brak i ona koja je prihvatila, zaslužuju da se kazne, tako što će im se zabraniti sklapanje braka. Neće im se dozvoliti staratelj i drugi jeli, utjecaće da, do njih, da ne dođe do sklapanja braka između njih. Dakle, jasno, direktno, otvoreno ponuditi brak, iznijeti takvoj ženi, svoju potrebu za njom nije dozvoljeno. Dok je dozvoljeno, na primjer, reći, ima ljudi koji imaju potrebu za tobom ili ima ih koji bi te oženili, ili ti se čestita, dobra žena, vjernica, sličnu tebi teško je danas pronaći, ili ja bih se ženio, pa Allaha molim da mi je olakša da pronađem čestitu ženu, vjernicu, i slično, kako se to, jeli, sve prenosi od Ibn Abbas, radijallahu anhuma. Zatim, žena koja je u iddetu zbog talaka ređa'i, ili kako se to, jeli, kaže tamo, o pozivog, jeli, razvoda. Dakle, Razvod braka joj je dat, međutim postoji mogućnost da se ona vrati tom prvom čovjeku. Dakle, kao što vam poznato, prvi i drugi put kad dadne čovjek, suprug dadne svojoj suprozi razvod braka, u roku od tri mjesečna pranja ali tri mjeseca, dakle, može da je vrati bez ponovnog sklapanja brašnog ugovora i slično. Pa dakle, u tom vremenu islamski učinjaci su složni da se takvoj ženi ne smije ponuditi brak i ne smiju se ništa govoriti. Predhodnoj Prethodnoj ženi koja je u iddetu zbog smrti svoga muža, nakon smrti svoga muža, njoj je dakle dozvoljno indirektno, kako se prenosi Ibna Abbas, Ibna bas radijallahu talom, dok ovo je ženi. Ona je još uvijek žena prvog čovjeka. S, njoj, s njom ne smiješ ništa. Tako je ženi, ne smiješ ništa govoriti, ne smiješ stupati u, stupat u kontakt s njom. Dakle, ne smije joj se uopće približavati jer je ona još uvijek žena prvog čovjeka, sve dok joj ne istekne, idet. Dakle, sve dok joj ne, ne istekne, idet, prođe tri mjeseca i čovjek je ne vrati za ta tri mjeseca. Tada, dakle, ona više nije njegova žena. Ukoliko je, dakle, prošlo tri mjeseca, ali tri mjesečna pranja, nije čovjek vratio, makar se radi o prvom ili drugom razvodu braka, nije čovjek vratio, dakle, tada može, jeli čovjek, da ovaj drugi, da joj ponudi braku, koliko dakle, jer ona više nije žena prvog čovjeka. Međutim, ovdje treba biti vrlo oprezan i utvrditi dobro i priček. jer je moguće, dakle, da je došlo do razloda braka zbog nekakvih, jeli, ličnih problema, stavova između supruga, supruga i suprugje, jeli, do nekakvih nesuglasica, razmirica, pa žena iz zavisti pakosti prema prvom čovjeku slaže vrijeme iddeta i kaže da joj je istekao iddet i dakle stupa u brak s drugim čovjekom pa onda dolazi do problema čovjek zna kada je pustio je ovaj prvi zna kada je pustio i onda dolazi je do sukoba između njega i tog je drugog čovjeka zato dakle treba biti vrlo vrlo oprezan zatim treća kategorija žena koji su u iddetu jeli, žena koja je u iddetu zbog kako se kaže, talaka ba ina, odnosno tog neopozivog jeli, razvoda braka. Ne može se više, jeli, nakon što se da treći put razvod braka, nije moguće da se vrati ta žena prvom čovjeku, tom čovjeku koji joj je dao tri talaka, tri razvoda braka. Takvo je ženi, riddetu od tri mjeseca. ne Nemoj da neko jeli, pomisli čovjeku koliko dadne treći razvod braka ženi, ta žena, jeli, odnosno. Nema ništa više s njim svakako, ona nema ništa više s njim, ona iz momenta treba da ide svojima, ali to ne znači da takva žena nema iddet priček. Ona ima iddet priček, tri mjeseca također, ili ukoliko je trudna dok, je li ne rodi. Pa dakle, takvoj ženi u iddetu nije dozvoljeno jasno ponuditi brak, zaprositi je i na tome su složni islamski učenjaci, dok se razilaze oko toga. Da li je takvo iz ženi, kojoj je dato tri talaka, tri razvoza braka, da li je takvo iz ženi dozvoljeno, dakle, indirektno ponuditi brak, dvosmisleno govoriti i slično? Pa, džumhur, većina islamskih učinjaka stava je da je to dozvoljeno i za svoj stav, imaju dokaze iz Kur'ana i Sunneta i Kijasa analogije, da kao što nema smetnje, slične riječi, dakle, indirektno ponuditi brak ženi koja je uidetu nakon smrti svoga muža jer se ona ne može više vratnjamo, je li tako? Ne može se više vratiti čovjeku koje, koji je umro, preselio, jedino dakle da i ona ode za njim, da i ona jeli, umre. Jel, isto tako i ovoj ženi kojoj je dato tri razvoda, tri e, talaka, ona se više ne može vratiti prvom čovjeku, pa zbog toga džumhur, većina islamski učenjaka je stava da je takvoj ženi dozvoljno indirektno jeli, ponuditi, ponuditi brak. Dok hanefijski pravnici kažu da to nije dozvoljno činiti jer bi to moglo uznemiravati njenog prvog muža, uslijed čega s njegove strane može doći do zlobe, zavisti, neprijateljstva i slično. Međutim, sam je sebi kriv. Sam je sebi kriv što je bio brz na jeziku, što nije tražio drugo rješenje. Mnogi ljudi posježu za razvodom braka, za talakom, izgovaraju ga, misle da je to odgojna mjera. Davanje razvoda braka, davanje talaka nije odgojna mjera, time se žena ne odgaja, ne popravlja. Postoje druge metode kojima se jeli žena, ukoliko je neposlušna ili slično, Od I dakle četvrta kategorija žena koje su u iddetu, a to je dakle žena koja je razvedena zbog otpadništva od islama njenog čovjeka. Njenog čovjeka. Ili žena koja je u iddetu zbog proklinjanja. Dakle ona i njen čovjek, bivši suprug, su se proklinjali. Kao što vam je propis. Ili se ona žena odkupila od svoga muža. Vratila mu mehr kao što je li poznat, je li propis hula, vratila mu mehr pod uslovom da je pusti, jer ne može, je li više da živi s njim i slično, da želi više da živi s njim i slično, v slučaj ovakve žene i propis direktne i indirektne njene prosidbe sličan je kao u dvije prethodne, je li spomenute, spomenute situacije. Dakle, to otprilike je bilo o propisima prosidbe Osimatu obzjer dakle i one hadisa koji su prethodili ranije u kojima je dakle bilo spomena o gledanju je mlade prilikom prosidbe i slično. Pa dakle koristi iz ovog hadisa na kraju dakle sve koristi iz ovoga hadisa u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam neka niko od vas ne prosi na prošnju svoga brata dok on ne odustane dakle taj prethodni ne odustane ili dok ne dopusti drugom. Pa dakle iz ovoga hadisa zaključujemo da je strogo zabranjeno, dakle haram, strogo zabranjeno prositi ženu ukoliko ju je već neko drugi prosio. Ukoliko se zna za tu prethodnu prosidbu, svedok taj prethodni prvi dakle ne odustane od prosidbe, prekine i dozvoli drugima da prosje tu istu ženu. Zatim druga korist. Ukoliko ovaj drugi ne zna za prosidbu prvog, pa ponudi brak istoj ženi, nije griješan jer nije znao ima opravdanje treća korist svi islamski učinjanac su složni da je strogo zabranjeno prositi ponuditi brak ženi koja je pristala da se uda za prvog koji joj je ponudio brak i taj prvi nije odustao od svoje namjere zatim razila je se da li je zabranjeno ponuditi brak ženi ako se zna da ona ništa nije odgovorila prvom To jest, zna se samo da je prvi ponudio brak, da je dolazio, gledao, razgovarao sa starateljem, ne zna se odgovor. Ne zna se jeli ona prihvatila ili ne. Može li se takvoj ženi ponuditi brak od strane drugog, mladenca, jeli muškarca, ili ne. Pa Hanbelijski pravnici, Imam Šafija, Ibnu Hazm, Šavkani, stavasu, rahimahumullah, ejmejna. Allahim se svima smilova. Stava su da samo ukoliko se ženi ponudi brak od strane nekoga, svim drugima je strogo zabranjeno da toj istoj ženi nude brak sve dok se potpuno ne sazna obajani obznani, dakle šta se je li zaključilo. Kakav je odgovor? Dakle, da li se prvi ženi tom ženom ili odustaje ili dozvoli samon prvi. Pa im je dokaz, dokaz ovog njihovog stava jeste postupak Ebu Bekra, radijel Allahu kada mu je Omer ponudio svoju kćerku Hafsu. Pa nije htio da prihvati Omerovu ponudu. Razlog svog neprihvatanja pojasnio je kasnije, nakon što Allahov poslanika, alihi salatu, samo ženio Hafsu. Dakle, Omer je ponudio Ebu Bekru, ponudio Osmanu, pa su oba dvojica odbili, zatim... I Allahov poslanika alihi sallatu sam zaprosio Hafsu i oženio je. Pa Ebu Bekr kojem je Hafsa ponuđena prvi, dakle prvom je Ebu Bekru ponuđena Hafsa, nakon što je Allahov poslanika alihi Salatu sam sklopio brak sa Hafsam, pojasnio je Omeru. Da Omer ne misli da postoji nešto među njima, da on nije želio da oženi Hafsu da, jeli, i slično, pa je pojasnio, rekavži Omeru, doista nisam te odbio, ni zbog čeg drugog, osim zbog toga što sam čuo Allahovog poslanika, alihi salatu slam, da spominje Hafsu. Čuo sam vjerovjesnika, alihi salatu slam, da spominje Hafsu, pa nisam htio da širim tajnu Allahovog poslanika, alihi salatu slam, a da je on odustao, da je on odustao, da on nije sproveo svoju namjeru, ja bih prihvatio tvoju ponudu. Kako bilježi Imam Buhari. Dakle, Ebu Bekr, radijallahu talan, odustao je od prosidbe samo zbog toga što je Allahov poslanik, alihi salatu usl. spominjao da bi oženio Hafsu ili slično. Ništa konkretno nije uradio. Samo je spominjao, govorio. Pa je Ebu Bekr, radijallahu talan, čekao da vidi hoće li vjerovijesnik, alihi salatu usl. šta uraditi Dok drugi islamski učenjaci kažu da zabrana nastupa, dakle zabrana dolaska drugog, jeli prostca i trećeg i slično, nastupa onda kada žena ili njen staratelj osjete naklonost ili zadovoljstvo prema muškarcu, prema prvom prostcu. A narošto kada jasno daju pristanak, prihvate ponudu ili braka. Prvo je mišljenje pojedinih jeli malikijskih učenjaka, a drugo mišljenje je šafija, hanefija i većine malikija. Dakle, kod pojedinih malikijskih učenjaka, uslov je da staratelji žena osjete naklonost, zadovoljstvo prema prosu, dokod, dakle, hanefija, šafija i većine malikija jeste da je uslov da se čuje, jeli, da se zna jasno za pristanak, jeli, da se prihvatila ponuda, tek tada stupa, jeli, na snagu zabrana dolaska drugog prosca, jeli. Allah najbolje zna, najbolje i najsigurnije je ne prilaziti takvoj, jeli, ženi ne prositi takvu ženu, dakle, sve dok se prvi prosac ne izjasni, odnosno odustane i dozvoli drugima da oni mogu prositi istu ženu, to je u skladu jeli, s razlogom i ciljem zabrane prosidbe na prosidbu drugoga. A ta dakle mudrost i razlog, cilj zabranje, zabrane prositbe na prositbu drugog jeste spriječavanje neprijateljstva, sukoba, svađe, mržnje, zavisti među muslimanima, jer islamu pozarava na sveto, postiče na ljubav, samjelost, prijateljstvo Zajednicu je li džemat, kako kaže Allah subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, doista su svi braci, ja ayyuhalladine amenu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khayran minhum, ovienci ne smijete smijati jedni druge, ne smijete neka jedan narod ne smijava drugi narod, možda je taj narod jaju ayyuhalladine amenu jtanibu katira min adh-dhanni an ba'da dhanni ism wa la tajassasu wa la yaqtabu ba'dukum ba'da, ovienci konte se mnogi sumnjičenja, doista pojedina sumnjičenja su grije, ne govarajte jedni drugije, ne jedni druge. I slično, dakle, brojni su kuranski ajete koji nas postiču na, jeli, očuvanje lijepih odnosa, pa između ostalog, dakle, i ovaj propis. Ne smijemo, dakle, ići i prositi na prositbu svoga brata kako ne bi, dakle, pogoršali te svoje odnose. I Allahov poslanik, alaihi salat, sa ovom brojnim hadisima, jeli, pojašnjava da vjernik neće biti potpuni vjernik sve dok ne bude želio svom bratu ono što želi i sebi da su vjernici poput je građevni jedan drugog podupiru podpomažu i slično a nikako je ne odmažu jedan drugog ukoliko međutim ukoliko bi drugi ukoliko bi drugi prosio na prosidbu prvog pa se yo ženio da li je njegov brak ispravan Ukoliko bi došao drugi prosac i oženio se, dakle, sa tom ženom, koju je zaprosio prvi, da li je njegov brak ispravan? Pa islamski učinjaci razilaze se po ovom pitanju. Davud al-Wahiri ima Mahmed, u svom jednom mišljenju, kao također ima Malik, stava su da je takav brak ništavan, da je takav brak neispravan. I da muškarac i žena koji su na takav način sklopili brak trebaju se razvesti. I to je također bio stav šejhol Islama ibn Taymija rahimahullahu ta'ala. Na drugoj strani većina islamskih učenjaka, Ebu Hanife, Šafija, Ahmed u svom drugom mišljenju i Malik po svom drugom mišljenju stava su da su dotični muškarac i žena griješni zbog tog postupka, dakle svakako žena je rečula prvog prostca I onda se odazvala drugom, a drugi da li je znao ili nije, jeli? Uglavnom, dakle, griješni su, međutim, njihovo brak je ispravan. Jer, kao što smo rekli na početku, prositba se ne smatra ni jednim dijelom braka. Ne utiče na ispravnost braka ili ništavnost, pa je, dakle, na osnovu toga i brak ispravan. Međutim, spomenuti prijestup, ako kažemo, dakle, da je brak ispravan, Taj spomenuti prijestup, prosidba na prosidbu brata, nimalo nije lagan, nimalo nije lahak, ako neko misli. Pa imam šafija, rahimahullahu ta'ala, kaže, to je musibet, to je musibet, ne daća. Neobhodno je da se dotični pokaje za grijeh Allahu. Brak je ispravan, a postupak je pokuđen i ne prilič to nikome od vjernika da čini. Ibn Qasim, rahimahullahu ta'ala kaže, ukoliko čovjek oženi ženu koja je prije toga dala saglasnost na brak nekom drugom čovjeku, ima odnos s njom, na njemu je da traži, dakle na tom drugom je da traži halala od prvog čovjeka i da ga upozna sa svojim dijelom koje je učinio. Pa ako mu oprosti taj prvi, onda je dobro, a ako ne, onda mu ne preostaje ništa drugo, doda moli Allah subhanahu ta'ala da mu oprosti, a nije obavezan razvesti, pustiti tu ženu. Ibn Vehb, rahimahullahu ta'ala, kaže, ako mu prvi ne halali, ako mu prvi ne halali, neoprosti, na njemu je da razvede ženu. Ibn Vehb je, dakle, bio mišljenja, to treba razvesti ženu. Ako mu prvi ne halali, na njemu je da razvede ženu, pa prvi može, ima priliku da oženi tu ženu. I ukoliko to učini, s drugog će spasti grijeh. Drugi će biti oslobođen grijeha. Dok ukoliko prvi bude prezirao da je oženi, Budući dakle, da je drugi oženio, imao vjerovatno odnos s njom, pa ukoliko prvi bude prezirao da je oženi, drugi je može vraditi, vratiti s novim brašnim ugovorom. Drugi čovjek dakle, koji je već bio s njom u braku, može je vratiti, ali s novim brašnim ugovorom. Također, od koristi ovog hadisa jeste da ženinom staratelju ili samoj ženi nije pokuđeno da odustanu od braka, nakon što su čak već i dali saglasnost, međutim, ukoliko postoji opravdan razlog, dakle, ako postoji opravdan razlog da se prekini, dakle, ta prosidba, dakle, da se prekini ta saglasnost koja je već data, ako ima opravdan razlog za to, dakle, nema smetnje, nije pokuđeno. Jer je bolje da se otkaže saglasnost od toga da se uđe S tim razlogom koji opravdan, kažem, uđe u brak pa da to poslije utiče na bračne odnose samih supružnika. I možda na kraju dovede do razvoda braka. Međutim, ukoliko nema nikakvog opravdanog razloga, pokuđeno je otkazivati saglasnost nakon što se već dala. Jer je to pronevjera objećanja i slično. Ali dakle nije haram, nije strogo zabrajeno, već je pokuđeno. Ovakav slučaj je sa prosidbom muslimana na prosidbu muslimana. Što se tiče prosidbe muslimana na prosidbu nevjernika ili razvratnika, velikog grešnika, kod islamskih učenjaka postoji razilaženje, međutim na početku hadisa stoji jeli, ovog hadisa kojeg had, Ibn Hajar, tjela, taj početak nije jeli, spomenuo, kao što smo rekli na početku, našeg komentara da Ibn hadžer rahimahullahu ta'ala ogrančio se samo na dijelove hadisa s kojima želi jeli dokazivati. Pa na početku hadisa stoji vjernik je brat vjerniku. Pa nije dozvoljno da sklapa trgovinu, naveg sklopljenu trgovinu njegovog brata niti da prosi na prositbu svoga brata. I mnoga druga predanja koja govori dakle o ovom slučaju. Tako da je Allah najbolje zna dozvolno prositi na prosit po nevjernika ili velikog grešnika je razvratnika naprotiv staratelji staratelji bi trebali odbiti takve je osobe nevjernike grešnike velike grešnike razvratnike je ne bi trebali davati svoje kćerke već bi takle trebali davati svoje kćerke za one s čijom su vjerom i čim su moralom ahlakom oni oni zadovoljni S tim da treba dakle, voditi računa o načinu jeli, kvalifikovanja ili ljudi, ocjenjivanja ljudi i slično. Svakako jeli, postoje pravila vezana za to. Allah subhanahu wa ta'la molim da ove riječi koje smo kazali i čuli upiše na vagu naših dobrih dijela, da nam im vrati onda kada nam budu najpotrebnija na sudnjem danu na ahiretu, a da nas jeli okoristi na dunjalku, da mi prije kasnije dakle vjerovatno naćemo se u ovakvim situacijama da li dakle kao mi sami mladoženje ili kao jeli staratelji naćemo se kada će nam neko dolaziti ili kada ćemo mi odlaziti i i slično pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okoristi ovim riječima ono što sam pogodio to je od Allaha subhanahu wa ta'ala ako sam pogriješio ono što sam pogriješio to je dakle od šeitana i od jeli, moje duše Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjencima, muslimanima i muslimankama, molim ga subhanahu wa ta'ala da podrži sve muslimane koji su ove godine otišli na hađ, da hodočaste Kjabu u Šarrefu, da obave hađ kako treba, da obave hađ mebrur, da im hađ bude upisan kao mebrur i da se vrati svojim kućama čisti od grijeha. Allah جل, جلاله, kadar je, kadar je da to učini. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته